Radiologos, glasul inimitale. Bună seara, dragi ascultători, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Știință și Religie. Gazdele dumneavoastră sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. În această seară vom vorbi despre apariția vieții în etapa a treia. Părinte Grigorie, bine ați venit! Bine v-am găsit! Din titlul emisiunii de astăzi se înțelege că intrăm pe tărâmul științei, deci nu se mai amintește de zile ale creației, ci de o etapă în istoria planetei, a treia sau alta, mă rog, și de apariția vieții, probabil în forme mai puțin evoluate decât plantele. A mai venit vorba despre faptul că nu toate zidirile sunt menționate nominalizat în Biblie, dar aceasta nu înseamnă că au rămas nefăcute sau că, dacă acum le vedem în făcute, ar fi apărut pe altă cale. Așa și cu plantele menționate în ziua a treia. Trebuie să înțelegem că s-au făcut în această zi toate cele până la complexitatea plantelor. Exclus până la acest moment este regnul animal, mai complex. Dar celelalte regnuri, procariote, protiste, fungi, au apărut acum odată cu plantele, deși nu sunt menționate nominal în toată mulțimea lor de altfel multe erau și necunoscute oamenilor la data aceea au fost menționate doar marile categorii știute atunci adică cele cred eu posibil de văzut cu ochiul liber deși nu mi este cunoscut abia aștept să aud ce veți spune sfinția voastră despre scenariul științific al apariției vieții da da da știu știu că în zilele noastre Orice om școlarizat a fost înarmat cu punctul de vedere al științei și până de curând, dezarmat complet de armele credinței. Este și acesta un fel de a îngrădi libertatea de alegere a omului, chiar de a-l manipula, apropo de drepturile omului. Ar fi vremea ca manualele noastre alternative să prezinte tinerilor ambele puncte de vedere și ei să aleagă liber. Eu am scris un asemenea manual de biologie în care prezint, zic eu, echidistant ambele puncte de vedere în care îi se recunoaște științei toate descoperirile și nu îi se bagă pe gât nimănui neapărat opțiunea religioasă. Sunt curios dacă va fi acceptat. În același spirit veți dezvolta și discuțiile din emisiunea noastră? E, nu tocmai Fiind un post de radio al bisericii Cum ați putut constata deja Fac puțin partizanat în favoarea punctului de vedere religios Sper că de ajuns de decent Adică fac descrierea celor două variante Astfel încât să transpară și chemarea Veniți aici, că aici este adevărul. Pentru aceasta nu neg totul științei, ci îi accept ce este de acceptat, dar îi scot în evidență neputințele, lipsurile și chiar erorile. Credeți-mă, când oamenii de știință combat învățătura bisericii, o fac într-un mod mult mai pasional. Eu voi încerca să fiu mult mai drept decât ei, criticând doar ce este criticabil, nu ceea ce nu-mi place sau nu-mi convine mie pentru că nu susține punctele mele de vedere. Mi se pare că regula pusă este fair play, deci să începem. Da, încep prin a vă reaminti că săptămâna trecută Vorbind despre protecția pe care stratul de ozon o face contra radiațiilor, a reieșit deja poziția științei că, până la apariția acestui strat de ozon, în urmă cu 600 de milioane de ani, în viziunea științifică, viața nu ar fi fost posibilă decât cel mult în apă. De aceea, în mediul acvatic, și desfășoară știința scenariul apariției vieții. Am să lipesc aici însă cele spuse la începutul emisiunii de astăzi și vom ajunge la o concluzie care să înlăture divergența creată de apariția vieții mai întâi pe uscat, conform textului biblic. Spuneam că este menționat doar regnul vegetal, bine cunoscut oamenilor în epoca respectivă. Dar că și biserica acceptă că au fost create de Dumnezeu și formele mai simple, nemenționate în Biblie, în primul rând, pentru că lumea organismelor microscopice nu era cunoscută atunci. Credeți că nu derutează pe credincioși perspectiva aceasta? Nu are de ce, pentru că nu am afectat cu nimic învățătura bisericii, dacă am acceptat că formele vii mai simple, nemenționate din motivul amintit, au putut fi create de Dumnezeu chiar înaintea plantelor. Și de ce nu, în mediul aquatic? Că doar pe deasupra apelor se purta Duhul Sfânt, încă din prima zi a creații. Sfântul Efrem Sirul face o superbă comparație, scriind Duhul Sfânt a încălzit apele și le-a făcut roditoare și în stare să zămistească precum pasărea când stă pe ouă cu aripile întinse și le încălzește cu căldura ei făcându-le roditoare. Deci, pace vouă! oamenilor de știință. Nu avem a ne contrazice pe tema aceasta. Părinte, cred că este pentru prima dată când aud așa ceva. Este o punctă extrem de importantă pentru dialogul cu știința. Dispare astfel o nepotrivire extrem de importantă între cele două puncte de vedere. Să continuăm. Poate facem să dispară toate diferențele de păreri. <hă>, chiar aici nu cred că o să putem ajunge. Dar dacă și oamenii de știință arce, da. Acolo unde nu au explicații, ci încropesc doar ipoteze, numai așa ca să nu primească opinia noastră, atunci măcar ne-am apropiat mult. Cum vom împăca însă, de exemplu, privirea vieții de către știință ca o proprietate pe care materia a căpătat-o pe măsura sporirii ei în complexitate, cu privirea ei, ca o lucrare exclusivă a Duhului Sfânt. Pornind de la definiția sa, știința poate pune la originea vieții un proces de evoluție chimică. Elementele chimice au dus mai întâi la substanțe binare, de exemplu apa, hidrogen 2-oxigen cu participare deci de hidrogen și oxigen, bioxidul de carbon carbon-oxigen 2 cu participare de carbon și oxigen, amoniacul NH3 cu participare de azot și hidrogen, metanul CH4 cu participare de carbon și hidrogen. Apoi au apărut substanțe trinare, de exemplu cianii cu participare de carbon, hidrogen și azot, sau glucidele și lipidele, tot trinare, cu participare de carbon, hidrogen și oxigen însă. În final, au apărut și substanțele cuaternare care conțin și carbon, și hidrogen, și oxigen și azot. Și au fost numite substanțe organice, tocmai pentru că au fost cunoscute retroactiv ca proprii structuri organismelor vii. În primul rând, ca proteine. Știința Susține însă că ele au putut apare și pe cale abiogenă, acum circa 4 miliarde de ani, când temperatura Pământului a scăzut sub 100 de grade Celsius. Cum descrie știința acest proces, părinte? Este nevoie mai întâi de consistente surse de energie, dar suntem asigurați că nu lipseau, dată fiind diversitatea propusă. Radiații ultraviolete, lumina, fulgerele, undele de șoc ale tunetelor, energia geotermică, deci bălșuc de energie. Reacțiile chimice începeau în atmosferă și compuși rezultați ajungeau prin ploi în ocean, unde se întâlneau cu ceea ce rezultase chiar în apa oceanului. Aici, în ocean, complexitatea sporea întrucât diluția din imensitatea oceanului este mult prea mare într-o etapă următoare era nevoie de un fel de proces de concentrare a acestor produși. Proces care avea loc în lagunele țărmurilor unde nămolurile ar fi avut și un efect catalitic. Sigur că nu este greu de imaginat așa ceva dacă ne mulțumim cu imaginația. Dar cum a apărut totuși viața? Această evoluție prebiotică ar sfârși prin a produce substanțe care, coexistând în niște structuri protocelulare, le-ar conferi acestora proprietăți de autoconservare, autodezvoltare, autoreplicare și autoadaptare. Exemplu de autoconservare. Lipidele ajunse în apă, știm că formează emulsii, în care picăturile de grăsime se autoconservă, nu se amestecă cu apa. Exemplu de autodezvoltare, larda lanțurile peptidice care în soluții coloidale se lungesc mereu prin alipirea aleatoare la capete a unor aminoacizi liberi și, ca urmare, cresc, așa, imprevizibil, ca și cristalele din regnul mineral. Exemplu de autoreplicare furnizează, cum toți știm bine, acizi nucleici. Dar cred că nici știința nu numește aceste substanțe ca fiind vii. Nu, prin fiecare funcție separat, dar consideră că, Orice structură din mediul înconjurător, capabilă să exercite simultan toate aceste funcții, trebuie să fie numită vie. Și cine se revendică a fi părintele acestei teorii numite, din câte știu, a biogenează? Da, știi bine, așa se numește. Paternitatea ipotezei genezei spontane a vieții din neviu coboară până la Aristotel. La circa două milenii după el, oamenii încă mai credeau așa. De aceea, în 1688 parcă, Redi face o experiență prin care demonstrează că viața apare numai din ou. Cum a făcut? Foarte simplu. A așezat bucăți de carne în aer liber și sub un clopot de sticlă și a dovedit că muște au apărut numai pe cele expuse în aer liber, adică acolo unde alte muște au putut ajunge să depună ouă, nu și sub clopot. După descoperirea microscopului de către Lovenhuck, au fost cunoscute microorganismele și au apărut odată cu ele noi obiecții, cum că măcar acestea ar putea apare din neviu. De aceea, în 1765, spalanța ani, demonstrează adevărul concluziilor lui Reddy și în cazul microorganismelor. Dar adepții a biogenezei tot nu au cedat. Peste un secol, în 1862, este nevoie ca Pasteur să facă o experiență rămasă celebră în care mai întâi a sterilizat apa prin fierbere și a demonstrat că numai în vasul descoperit apoi se dezvoltă microorganisme. Deci nu și în acela în care au dispărut microorganismele prin sterilizarea făcută de fierbere. El spune foarte încrezător asistenței că după această lovitură considerată de el mortală, teoria abiogenezei nu își va mai reveni niciodată și o crede înlocuită definitiv cu biogenoza. Dar curând a apărut dovada că și după fierbere se pot dezvolta bacterii. Numai după ce Tyndall, în 1876, dovedește existența sporilor rezistența la fierbere, problema pare tranșată definitiv în favoarea biogenezei. Și nu a fost așa? Nu. Teoria abiogenezei s-a dovedit de o perenitate incredibilă în mintea oamenilor care nu vor deloc să aibă nevoie de Dumnezeu. Ea revine peste o jumătate de secol într-o formă mult mai sofisticată de data aceasta. Oparin în 1924 și Holdan în 1929 Avansează ipoteza că viața apare din materie nevie, dar pe parcursul a multe milioane de ani, în anumite condiții de mediu și cu un consum uriaș de energie. Cum? Vom vedea data viitoare. Dar știința și religie a ajuns la final. O mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară.